Bai, hasa mezala irungo Emakumen etxeari buruz, etze hingo dugu ato zen minutoetan irungudale teknikaria den aitzi berriratzokiekin. Eh, kaixo. Kaixo gunean. Bueno, hasa mezala, esta lenda biziko aldia Emakumen etxea bizitatzen dugula, baina esan dezakegu ba irailaz geroztik martxa hartua duela eta dagoeneko lenda biziko bere lenda biziko ikasturte osoan nolabait ere abiatzen duela, eskaintza zabal batekin, aurkezpenean Maribel Castillok aipatu du irungo Emakumen etxea elkarteko Ordezkaria, hor ma kudeaketa eh binomio bat badela, prozesu luze bat en hori bai. Bai, bueno, berak esan duen bezala ez. Proceso luzea izan zen, bueno, pandemia karrapatu zuen erdian eta bar, baina bueno, listo, ya emako benetxean gaude, ya irekita dakago, ikastaroak eta zerruitzak martxan hasiko dira eta ordo, bueno, pues oso kontene realitate berri honekin. E, Mendik pasa ez den irundararen zat, aipatu behar dago, beno, ba, egitura e, nolakoa den ere, ba, asiera asiratik modu parte hartzaile batean erabaki dela, ze espazio behar ziren, zertarako, e, hori garrantzitsua da, ez azken batean, ma, denen adost zasunetik sortutako gune bat delako. Bai, azkenean, bueno, ba emakumeek beraien ahotsa eduki zuten eta entzun egin zaie, ez? Eh? Orduan, bueno, ba, etxea diseinatzerako momentuan eta ze zerbitzu eta ze ikastaro martxan jartzerakoan, bueno, ba beraiek, bueno, eman zuten eta udala jaso egin du eta alizan izan dugu nehean, bueno, aurrera ba, eramand ditugu. Yeah. Eta buru emakume baino gehiago, parte hartu dute prozesu horretan, irungo udala bidelagun izan da, prozesu horretan demora guztien esan bezala, baina bine, ba, behar lanak eginda esan bezala martxan da eta zerbitzu buruz buruz egin behar dugu gogoratuko dugu dagoeneko astelenetik ostiralera goizta txaldez, haipatuko ditugu hor zabali zabalik dela e, laguntza behar duena emakume hororentzat edo ba, bereziki e, alduntzeko elburuadu ez etxe honek emakumeak alduntzeko Bai, e, hori da, e, alduntze eskolak jarra aitokodo arratsaldetan beste urtetan bezela eta autoestima eta komunikazio positiboko tailarragoiz eta arratsaldean izango da eta gero martxan jarriko ditugu hiru aulcularitza hoiek arratsaldetan izango dira baita ere eta bueno hoien ba, artean izango da aulcularitza juridikoa beste bat sexuala eta gero beste bat ikasketak eta prestakuntza ibilbideak homologatzeko aulcularitza hiru hoiek izango dira momentuz martxan jarriko ditugunak orain hurrian. Ja, e, seksuala hogeita bosturretik orakoentzat, ez? haipatu dutute gazte zerbitzuti badela, nagueneko zerbitzu bat, e, asesoria juridikoaren kasuan e, uste du daiena, bueno, ba, badirela bulego konkretu batzuk, e, gauzak behar bezala eta modu anonimoan e, laguntza jasualizat. Bai, bai, e, hori da, emakumenetxean, e, atzeko aldean edo, bueno, bai, atzekaldetik bau de, bi bulego eta bueno, bero zoiek alkularitzetarako prestatuta daude, Eta bertan, bueno, ba, esan dezuna alkularitza juridikoa emango da. Egia da, bueno, pixka eta ez dela kasuen jarraipena egingo, baino bai, bai informazioa jaso dezakete, orientazioa eta bar. Eta egia esan, bueno, ba, bokatuak e, gaido desberdinak, eh landu ditzazke familia zuzen bidea, ehatz erritartasuna, zigor suzen bidea, espetxe suzen bidea, e, lan, e, lan eskubideak ere bai eta bueno, ba genero aldetik edo zein e, kasu edo bueno, ba tratatu daitekena, bueno, ba berarekin hitz egin daiteke eta bueno, ba, hori, ba berak alko dugu einbatean, batean, ba, laguntza hori eskaini. Inguratutako irungo emakumen elkarteak ere bad bituen jarduerak eta etxe honetan eramango birela baina aipatu beharko dago berrintasun zerbitzua e, udalekoa orain artean behar bada beno ba e, e, eta aqui gentea kezekila songin ora jo behartzen dagoeneko erreferentzigune baduela hemendik garaizaretelanean Hori da bai e kainetik ja hemen gaude lanean bi teknikariak baikoldo eta baini, hor da, bueno, listo, ya, berdintasuna badoka bere txokoa, badoka bere espazio propioa, eta, bueno, ba, emakumenetxean hemen gaude. Zein garrantzia du? E, ba, erreferentzia algune bat e, eukideza emakumeak irunen? Jo, bai, zugarria, azkenean esan dezunez, lehenago bagian budal bulegoetan ginen, baino ez ginen batera visuala, edo, bueno, ez jendeak ez zaukan igual non non jarri ez, begira da, eta orain emakumeen etxearekin, bueno, ba, referente bat e, bihurtu gaitezke, etorri daiteke dozen emakume espazia zagutzera, bertan egotera, e, beste emakumeekin itzegitera, parte katzera, eta, bar, eta eta gainera gu gaude ez, orduan, bueno, ba, udala ere, ba, emakumeen gandik urbilago, teknikariak azkenean bertan egon da, bueno, horbiltasun ba, hori bermatuko da. Gogoan hartu da gainera, azken urteetan ba, alduntze eskolak adibidez e, martxa ba, ona hartu duela, emakume askoak parte hartu izan butela, ikastaroak gehigarri antolatu behar izan zutela ere badirudi bairunen, ba, emakumeek dinamika hartu butela, ez? Alako ba, taller eta ikastaroetan parte hartzeko, orain artean ez bezala? Bai, ber, azkeneko urteetan egia dena baritu dugu lageroz eta emakume gehiok parte hartzen dutela baina, bueno, e, orain ja emakume etxearekin nabaritu dugu, bueno, ba Ba, emakume berri gehiago etorri dira bai prozesu parte hartzaileengatik elkarteagatik eta bar orduan bai ba, ba, osea iritsi gara emakume pillora eta ikastaro batzuk mikoizu berri izan ditugu itxaron zerrena dugu denetan ordan bueno ba, momentuz arrakasta handiarekin, hasiko dugu ikasturtea irungan emakumen etxea da baina ya da ba, eskualdean bakarra e, momentuz e, behar bada ere bueno ba hondarri edo ndaiar emakume askorentzatere referentzia guna izan baitzek e, bertan antolatzen diren tailerrentzako bai noski aber izen emateak irekiak dira betiere, bueno, irungo emakumeak leintasun leintasuna dute, baino irekia da, gainera etorri daitezke bestela ere ba bisitan, hemen egotera eta barbai bai. Eskualdeko bakarra gara, orduan, bueno, ba eskualdeko emakumeak ere ongi etorriak dira. Ongi da, ja, ba plazan, ba, Santiagoko frontoiaren aldamenean, eh, ba, dagoela emakumeen eh, etxea, Atezabalik, eh, Señor eta, bueno, ba laguntza eh zehatz bat eh, behartzen ez gero pentsatzen ba, alde ba Aldezaburtik eskatu gara da gola, ba, profesionalekin. Hori da, bai, e, itzordua telefonoz egin behar da, bederatzi lau iru bost, bost, bost, bost bakian, eta hori balkularitzak arratxalen eta direne, zarratxalean irekita dago iru terditatik zortzi terdietara, eta goizean e, behatzi terditatik, bueno, amabiterdi, orduatak bitarte da. Ba, horrekin eratzen gara, itziber, mila esker. Bas deskerrik asko.